el tată toată bun și sfânt și în cer și pe pământ. El tată bun și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul I-153. Inițiala I, dinaintea numărului curent al programului, reprezintă numele cărții pe care o studiem din Noul Testament, respectiv Evanghelia după Ioan. Lecțiunea noastră de zi se va deschide astăzi cu versetul 27 din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, cu care noi concludem astăzi studiul Evangheliei după Ioan de la capitolul 12. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, după ce vom avea versetul citit și urmat de explicațiile care îl însoțesc, vom trece în continuare și vom deschide astăzi studiul unui nou capitol din Evanghelia după Ioan, respectiv capitolul 13. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog, să citesc un pasaj scurt din lucrarea Marelui Teolog Ortodox Ion Bria în cartea intitulată „Isus Hristos, publicată în anul 1992. În capitolul 7 al cărții amintite la pagina 63, paragraful 3, ne spune Dumnezeu lui următoarele. La un moment dat, Isus spune, Învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima. Acesta este versetul 29 de la Matei, capitolul 11. De unde vine forța exemplului său? Din ascultarea față de Tatăl, din comuniunea intimă cu Părintele său și cu Duhul Sfânt pe care îl va trimite de la Tatăl. Viața sa are o rădăcină divină în această comuniune. Încheia citatul. Cât de minunat ne este prezentat Domnul Isus în textul acesta, ca fiind ascultător desăvârșit de Tatăl său. Iar, la rândul nostru, ne cere să învățăm de la El că cel este blând și smerit cu inima. Iar acest ilustru teolog ortodox ne spune că viața Domnului Isus are o rădăcină divină în această comuniune cu Tatăl. Cum stau lucrurile cu privire la mine și la tine, iubite ascultători? care ne numim creștini ortodoxi, adică creștini care urmăm dreptarul învățăturilor sănătoase a lui Dumnezeu Sfânta Scriptură. Suntem noi, la fel ca și Domnul Iisus Hristos, ascultători față de Tatăl? Dacă Domnul Iisus Hristos nu și-a permis niciodată în toată viața lui să facă ceva de la sine însuși, dacă niciodată n-aș și-a permis să judece nimic de la sine însuși, ce așa cum ne arată în Evanghelia după Ioan, el privea la Tatăl și făcea tot ce făcea Tatăl, oare mie să-mi fie îngăduit să fac și altceva în afară de ceea ce îmi spune Tatăl? Să nu ne înșelăm. Nimeni nu va pătrunde în veșnicia fericită la un loc cu Domnul dacă nu are aceeași viață care a avut-o Domnul Isus. Cine nu este ascultător față de Tatăl în tot, ceea ce știe și cunoaște, nu va avea un loc în cer împreună cu Isus, care a fost ascultător în totul de Tatăl în viața lui când era aici pe pământ. Cine ascultă de sfinți, de tradiție, de alte învățături, acela nu va avea loc în cer împreună cu Fiul, care a ascultat în mod desăvârșit numai de Tatăl. Iar dacă pentru cineva spusele acestea sună deplasat, am să amintesc că însuși Apostolul Pavel, în epistola sa către Galateni, la capitolul 1, versetul 8, spune așa. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiați cu o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Iată deci că noi trebuie să rămânem strâns, lipiți de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a rămas și Domnul Iisus care a spus eu nu fac nimic de la mine însumi, ci numai ceea ce văd pe Tatăl. Domnule Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, mulțumim frumos prin Domnul Iisus Hristos pentru tot harul de care ne-ai făcut parte și ne-l-ai trimis aici pe pământ, ne-l-ai descoperit și nouă. Mulțumim pentru cuvântul tău prin care chem și astăzi pe toți aceia care nu l-au cunoscut încă să vină la tine. Binecuvintează, te rugăm ascultarea mesajului care ne stă înainte, luminându-ne tot mai mult cu privire la nevoia de a-l primi pe Domnul Isus, și după aceea cu nevoia expresă de a rămâne numai și numai lângă Cuvântul tău, strâns lipiți de El cum a rămas El, ca să ne putem petrece veșnicia alături de El spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin! Să ne apropiem acum, ascultători, de textul lecțiunii noastre de astăzi, care se începe, așa cum am anunțat, cu versetul 27 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 12. Deși am anunțat în deschidere că acesta este ultimul verset din capitolul 12, facem totuși cunoscut, așa după cum de dumneavoastră deja ați sesizat cei mai mulți, nu este, de fapt, ultimul verset al capitolului 12, ci vom mai avea încă 13 versete din acest capitol, deci până la versetul 50, aceea cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom trece la deschiderea unui nou capitol și anume capitolul 13 din Evanghelia după Ioan, pe care îl vom citi însoțit de explicațiile preotului Niculiță, explicații care au fost insuflate prin Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Citim acum versetul 27 de la Ioan capitolul 12. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Cuvintele acestea sunt spuse de Domnul Isus. Tulburarea în sufletul omului vine numai în urma păcatului săvârșit, fie de el, fie de aproapele lui. Iată aici pe Domnul Isus, mărturisind că este tulburat. Ce-l făcea oare să fie tulburat? Vorbise despre moartea sa când avea să fie făcut păcat pentru noi, blestem pentru noi. Aceasta avea să-l despartă de tatăl fie chiar numai pentru un timp, anume cât a stat pe cruce. Iată deci ce-l producea lui tulburare. Faptul că el a ajuns la un moment dat să fie tulburat ne-l arată așa de aproape de noi care pentru alte pricini adeseori ne tulburăm. Când ne tulburăm, primejdea de a greși este foarte mare. Care să ne fie atunci gândul care să ne stăpânească? Acela ca numele lui Dumnezeu să fie preamărit chiar prin tulburarea noastră. Domnul Isus pare că zicea, Sufletul meu este tulburat, dar n-are a face tulburarea mea. Ceea ce are a face este ca acum, la fel ca întotdeauna, numele tău, Tată, să fie preamărit. Și, într-adevăr, așa și fost. O, oh, dacă ne-ar sta și nouă pe suflet preamărirea lui Dumnezeu, cum i-a stat lui, atunci ne-am fi aflat adevăratul rost al vieții noastre. Domnul Isus deci spune, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Noi știm toți, nu este simplu să mori. Domnul Isus a simțit din plin toată groaza morții, Paharul acesta l-a băut în toată mărăcinea lui, fără să-l îndulcească cu ceva. A luat asupra lui totul, păcat și moarte, ca să fim noi izbăviți. S-a supus în totul voiei lui Dumnezeu până la moarte, de aceea și putut să ne aducă o mântuire sigură. El este cel care a întins urzeala, iar noi acum, prin harul său, punem băteala. Aceasta înseamnă a fi slujitorul lui Dumnezeu, adică împreună lucrător cu el, atât la propria noastră mântuire, cât și a altora. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Înțelegem noi, oare, ce simțitor suflet a avut Domnul Isus Hristos? Cât de greu i-a fost să sufere și cum a șovăit când trebuia să fie numărat printre cei fără de lege? Ne dăm noi seama oare ce groaznic a fost chinul crucii pentru el, deși se ducea acolo de bunăvoie și numai sub îndemnul iubirii? Aceasta a fost fapta care, în gândul lui, era mai presus de toate. Câteodată nu înțelegem că Domnul Iisus a simțit ca și noi. Nu pricepem că a fost apăsat de simțul falimentului, de împietrirea inimii omenești, de groaza morții și totuși piroanele i-au străpuns mâinile și picioarele. Iar biciul usturător, spinul începător și cuiul dureros au pătruns mai adânc decât în trupul lui. De aceea s-a bucurat când a auzit glasul tatălui și mărturia pe care tatăl o da despre el. Când oamenii l-au lepădat, Dumnezeu a rămas cu el. Când crucea aducătoare de rușine și de chinii a apărut în față, tatăl i-a înviorat sufletul. Știa că împlinește voia dragostei lui Dumnezeu, deși lumea nu îl înțelegea. Știa că prin moartea lui va scăpa de, pe oameni de păcatele lor. Dragostea pentru noi... Și ascultarea de tatăl erau temeiul suferințelor lui. Te lăudăm și-ți mulțumim, Doamne Iisuse, că în dragostea ta cea mare pentru noi n-ai ocolit crucea, ci ai mers cu hotărâre la moarte ca să ne izbăvești, să ne plătești marea datorie față de dreptatea dumnezeiască. Ajută-ne și pe noi, urmașii tăi, că atunci când vine ceasul încercării peste noi să nu fugim ci la fel ca tine să privim la tine și să rămânem statornici până la capăt pe drumul crucii spre slava ta care ne așteaptă la sfârșitul acestui drum. Amin. În versetul următor, la versetul 28 din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, după acele momente de tulburare ale Domnului Isus, el își înalță capul către cer și strigă, Tată, proslăvește numele tău! Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Iubiți ascultători, acesta e Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu. El este gata pentru orice, numai numele Tatălui să fie proslăvit. El este gata să renunțe la orice, numai la măreția numelui lui Dumnezeu nu poate renunța nicio clipă. Din dragoste față de Tatăl Său, Mântuitorul nostru va împlini cea mai grea lucrare și amară și anume să moară ca blestemat, ca despărțit de Dumnezeu purtând urmările păcatului ale ocării pe care omul o aruncase asupra numelui Lui Dumnezeu și toate acestea numai ca să păstreze slava și drepturile Lui Dumnezeu Tatăl. Iar această slavă să poată fi cunoscută de vinovații care se pocăiesc, să poată fi cunoscută chiar în clipa aceea, prin glasul venit din cer de toți cei prezenți, greci, iudei și ucenici. La rugăciunea Domnului Sus, Tată proslăvește numele Tău, a venit în dată răspunsul. Din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. De aici învățăm marele adevăr că orice rugăciune care urmărește proslăvirea numelui Lui Dumnezeu, este îndată ascultată. Adevărata lepădare de sine a oricăruia din copiii lui Dumnezeu se arată prin aceea că în toate împrejurările caută slava lui Dumnezeu chiar cu prețul cel mai mare și anume moartea în mijlocul bagiocurilor. Din cer ne se arată în versetul acesta s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și voi mai proslăvi. După ce numele lui Dumnezeu a fost proslăvit prin învierea lui Lazar, avea să fie proslăvit acum prin învierea lui Isus însuși. Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, ne este arătat la Roman 6,4. Dacă mântuitorul nostru n-a fost izbăvit de ceasul morții, a fost totuși izbăvit de moarte după ce a suferit-o, lucru cu neputință pentru orice alt om. Desăvârșirile dumnezeiești și omenești ale celui de-al doilea om, Adam, făceau cu putință ca el să treacă prin moarte purtând păcatul cu care se împovărase, fără ca ea să-l poată să-l țină în mormânt. După ce o va suferi pentru alții, avea să iasă biruitor din ea. Din cer, deci, s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Pentru că Domnul Iisus era ceresc, avea stare de cer, deși avea trup pământesc, de aceea putea să proslăvească numele lui Dumnezeu Tatăl în toate mișcările ființei sale și în tot timpul. La fel și noi, și săi, numai în măsura în care suntem cerești putem să proslăvim pe Dumnezeu. Lucrările pământești însă făcute din stare pământească nu îl pot proslăvi. Acesta e adevărul. În versetul 29 de la Ioan 12 unde ne aflăm cu studiu, aflăm reacția participanților martorilor la auzirea acestui glas care erau în jurul Domnului Isus. Citim versetul. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau... Un înger a vorbit cu el. Cât de deosebită este inima omului. Mulți oameni fiind în același loc, auzind și văzând același lucru, totuși când este vorba de adevăratul înțeles al celor auzite și văzute, fiecare spune într-un fel diferit. Cum se explică acest fenomen? Omul aude și vede prin inima lui mai mult decât prin urechi și prin ochi. Cum este inima omului, la fel sunt și lucrările văzute sau auzite de el. Domnul Isus spune la Matei 5,8, Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Prin ochelarii strâmbi nu poți vedea lucrurile drepte. Cu urechile înfundate nu poți auzi clar sunetele. Ca să poți auzi și vedea limpede adevărul, trebuie să ai inima curată, altfel totul este zadarnic. Cei care au inima stăpânită de păcat, care au inima stăpânită de anumite interese de slavă de șartă, care au inima stăpânită de duhul de partidă, aceștia nu pot să vadă pe Dumnezeu, nu pot să priceapă adevărul. După cum fariseii, care erau stăpâniți de duhul de partidă, a partidelor lor fariseice, a partidelor religioase, n-au putut să-L vadă pe Domnul Isus, deși El li s-a înfățișat în toată măreția Lui, aici pe pământ, ca fiu al Dumnezeului Cerului și al Pământului. Dacă nici pe Domnul Isus n-au fost în stare să-L vadă aceia care au inima mânjită de duhul de partidă, ce să mai așteptăm noi atunci, care nu avem desăvârșirea Domnului Isus? pentru că El a fost fiu de Dumnezeu fără păcat. Ce-am putea să mai pretindem noi? Să fim liniștiți atunci când cei care au duhi de partidă ne urăsc și să nu așteptăm niciodată să fim înțeleși de ei că cei sunt cei care l-au pus pe Domnul Isus pe cruce acum 2000 de ani și tot ei sunt cei care pun și acum pe toți care trăiesc felul Domnului Isus în același fel, vorbind simbolic, pe cruce. Dragul meu, dacă tu ai inimă curată ca să poți vedea și auzi limpede de adevărul, ai să Cercetează-te și vezi ce fel de inimă ai tu. Viața fără adevăr, fără Dumnezeul adevărului, este roabă întunericului, a neliniștii și a morții. Cei răi n-au pace, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar cei care îl au pe el, tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune la romani, împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Vrei să vezi pe cineva dacă are pe Hristos? Uită-te dacă în viața lui este stare de neprihănire, adică el trăiește potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Uită-te dacă în viața lui și în familia lui, în biserica lui, dacă este pace, dacă este bucurie în Duhul Sfânt. Și dacă acestea sunt, fi liniștit, du-te bucuros, acolo îl găsești pe Hristos. Dacă nu, depărtează-te de locul acela, chiar dacă este o biserică cu, scrisă cu litere de aur, depărtează-te dacă acolo nu este stare de neprihănire. Adică totul merge după voia lui Dumnezeu cum este în cuvântul său, dacă nu e pace și bucurie în Duhul Sfânt, acolo lucru hotărât este un duh de înșelare. Adevărul suprem este monopolul exclusiv al celui curat. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet, alții ziceau un înger a vorbit cu el. Vedeți, poți să stai multă vreme într-o adunare unde este Isus și totuși să nu pricepi glasul adevărului său. Depinde, totul depinde de curăția inimii tale. Norodul era uluit și arăta din nou cât de departe îi era Dumnezeu. Norodul zicea că glasul din cer era un tunet, adică o explicație naturală, sau un înger a vorbit, aceasta fiind o explicație din lumea spiritelor. Că Dumnezeu poate vorbi ca un părinte unui om și se poate manifesta astfel în mod activ, după părerea lor era ceva nemai auzit și o imposibilitate desăvârșită. Să nu judecăm însă numai pe cei de atunci. Așa se întâmplă și astăzi. Crede omul multe, dar faptul că Dumnezeu vorbește, asta nu poate crede și nu atei nu pot crede, ci oamenii foarte religioși, dar stăpâniți de interese și de duhul partidei din care fac parte. Fratele meu, rămâi sub călăuzirea Duhului Sfânt, cu inima deschisă spre împlinirea voiei lui Dumnezeu și spre ascultarea cuvântului său scris, căci în felul acesta nu vei fi stăpânit de niciun alt duh, nici de duhul împietririi față de adevăratul gras al lui Dumnezeu, nici de duhul care dă crezare oricărui duh străin. Vei fi astfel ferit și de necredință și de falsa credință. În versetul următor, la versetul 30, Domnul Isus ia atitudine față de această manifestare ciudată a publicului care îl înconjura și le corectează spusele lor în felul următor. Isus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Înțelegem de aici că multe lucruri care se petrec din pricina noastră ca fiai lui Dumnezeu, nu sunt pentru noi, ci pentru cei din jurul nostru, pentru mântuirea și desăvârșirea lor. În această privință, Domnul Isus ne este desăvârșită pildă. Tot ce a fost în viața lui pământească, n-a fost pentru el, ci pentru noi, pentru mântuirea noastră. Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi, spune Domnul Isus. Fiind totdeauna în legătură cu tatăl său, Domnul nu avea nevoie ca tatăl să-i răspundă față de toți. El îi făcea cunoscute răspunsurile sale în ascunsul acestei legături. Trebuie însă ca mulțimea să mai aibă încă o dată mărturia aceasta din cer, în acest ceas de seamă, mare pentru toți. Dacă Domnul Isus moare, totul este sfârșit între Dumnezeu și lume. În afară doar de aceia care vor crede în El după învierea sa. Cine se ascunde de Isus, rămâne cu satana. Cine se ascunde de soare, rămâne în întuneric. Cine refuză viața, rămâne în moarte. Să trăim deci în așa fel, frații mei, ca din legăturile noastre cu Dumnezeu, prin credință și dragoste, să izvărască lucrări binecuvântate pentru lumina asemenilor noștri, pentru mântuirea și desăvârșirea lor toți să fie împinși către sus prin felul nostru de viață și de comportare. În versetul 31, Domnul Isus continuă să vorbească în care au interpretat în fel și chip vorbirea Domnului din cer. Iată ce le spune el. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Nimeni nu cade sub judecată dacă n-a săvârșit vreo abatere de la lege, numai călcarea unei legi atrage după sine judecata și o sânda corespunzătoare. Față de legea lui Dumnezeu, toată lumea este vinovată, pentru că nu este niciun om care să nu fi călcat. Cuvântul ne spune, toți s-au rătăcit, toți s-au stricat, nu este niciunul care să facă binere, niciunul măcar. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, spune de asemenea Psalmul 51 cu versetul 5. Sabia judecății Dumnezei tătârnă de deasupra capului omenirii întregi, dar Dumnezeu în bunătatea și în dragostea lui a găsit un mijloc de săvârșit și veșnic de izbăvire pentru toți păcătoșii, anume a dat pe singurului fiu Domnul Isus Hristos care s-a întrupat ca om și a luat asupra sa toată vina omenirii făcându-se păcat pentru noi. Astfel, judecata lui Dumnezeu a căzut peste el. Toți cei care o primesc prin credință marele preț al răscumpărării, plătit pe crucea de pe Golgota, nu mai stau sub judecata lui Dumnezeu. Judecata lumii a avut loc atunci în Fiul lui Dumnezeu pe Golgota. Atunci stăpânitorul lumii satan a fost biruit și va fi aruncat afară după împărăția de o mie de ani, când vor fi judecați și cei care n-au primit pe Domnul Isus ca plătitorul datoriei lor. Acum are loc judecata lumii acestea, acum stăpânitorul lumii acestea va fi, deci în viitor, aruncat afară. La Dumnezeu, timpul în care Evanghelia Harului se vestește și păcătoșii sunt mântuiți prin primirea ei, se numește acum. Acum este ziua mântuirii, spune la 2 Corinteni 6:2. Mâine înseamnă timpul care începe după ce împărăția lumii va trece în mâinile Domnului și ale Hristosului Său, după ce va avea loc judecata din urmă, judecata celor care n-au vrut să se judece acum, predându-se Domnului Isus, după ce orice stăpânire va fi supusă și după ce moartea va fi nimicită. Dragul meu, ești și tu unul din cei care se judecă acum, prin primirea Domnului Isus, cel care a fost judecat de Dumnezeu pentru vina lumii treci pe crucea de pe Golgota? Sau... Ești cumva unul din cei care nu vor să se judece acum prin pocăință, ci aștepți împreună cu ei ziua cea din urmă când vor fi judecați toți răzvrătiți odată cu satana? Cercetează-te cu toată seriozitatea! Iubiți ascultători, Lăsând pe fiecare să se cerceteze în fața cuvintelor acestora și să aleagă spre binele și fericirea lor pe Domnul Iisus Hristos, anunțăm aici încheierea programului I-153, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, marcăm încheierea programului I-153 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții cu o poezie al cărei titlu este foarte sugestiv și anume E timpul să te scoli. Poezia aceasta face apel în mod special la toți ceea al căror număr de ani s-a înmulțit, așa cum vom auzi poezia. În același timp, e timpul să se scoale la adevărul vieții veșnice pentru fiecare ascultător indiferent de vârstă, deoarece solul morții nu face nicio deosebire între vârste și niciodată nu știi când este trimis să te aducă în fața tronului de judecată. Așadar să dăm ascultare acestei poezii care spune, e timpul să te scoli căci anii ți s-au înmulțit și s-au scurtat Avutul inimii, dușmanii plăcerilor ți l-au prădat. E timpul să te uiți în tine, să vezi păcatul cum te înfrând, înfrânt, Cum nu mai ai decât ruine din tot ce aveai atât de sfânt. Cum ți s-a înnoruit lumina avută când erai curat, Cum doar ispitele și vina e tot ce ai azi cu adevărat. E timpul ca să-ți numeri bine puținii pași ce ți-au rămas, și noaptea-i numai la un pas, căci umbra serii lângă tine. E timpul să te întrebi cu groază ce dincolo de pragul greu, ce-i să găsești și ce urmează când mori vrăjmaș cu Dumnezeu. E timpul, timpul ultim, poate, când cerul tău mai stă deschis și când la ușa ta mai bate îndemnul de Hristos trimis. Amin. Uh